بالرسول الله صادق الواد الأمين وعلى الحيبين وعلى أصحابه يبنائين بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذأخذنا ميتاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالمخطأ يتذكر رب العالمين ليفجعنا دور لسهل دول سمت با حد زفر پر کرو یهودیانوی خیمونو پا دوزخ کی عصو رزیو او با با دانور قومون را پسیوی جمون مشارانو چه سمرا بسخی با دفکلوی باغی رزو پشمیر با دوزخ کیو خده پاک داغی ربکو او خده در سر اقرار و آدکویده کده خده وعدین و خده اخفل و او کنه په خداي درو وای نه دا په خداي درو دې کې ورته وای چې خداي دا دغه وعده نه کړې چې تاسو به سور په دوزخ کې خداي تاسو نه بنه وعده غشتوا او احنا میتاه بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله چې کومه خداي درنه وعده غشت دا غنه اغا دا و چه دخلی بندگی بکوه مور کلار سر بحثان که و رشتباران و یتیمان و مسکینان سر او پا خبره خبر بخلق سر پیش رازه او موی بکوه و زکار در نده دی و اغا رشده تا سنودی پوره کوره و چه کم وعده نوه اغا یاده و چه کم وعده دا غزان تنی یاده و یاوه دا چه دا وعده این پوره نکده استاسو سزا هميشه د وزخ پکار دی او کله گی روزه پکار دی هميشه د وزخ پکار خوره پاک ورتوس دی او د یار تاسو نه است شی او یو بل ادم نه است شی دا هغه تاسو نه نو چې دا هم ټوله کړنه ده او نه ټوله کوي نو دا تاسو ستاسو زېخه دوزخ پکار دی هميشه یا سورز بتاړه نه اخذنا امیتاقا کم نن سبخ بده زیانه ده یاد که دیتا اوی بنی اسرائیل زان تمتاسو یاد که اخذنا امیتاقا کم چی منگا غشت استاسونا تخوا عدا دی لا تصفیقون دماغ کم نبتو یوی نیختلی یعنی دیوگ المینی بنتو یوی قتل قتال بنا که اخبا حمزه ببنو اجنه وَلَا تُفْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ نَبَعْضَاسِ اِخْفِلْ زَانُنَا مِنْ دِيَارِكُمْ دَخْفُلُ كُورُنُنَا زان نمرات اخفلهم مذہب خلق دی اے یهودیانو تاسو بحفل یهودیان دن دخْفلُ كُورُنَنُو بَاسِ جلاواتاً کہه امینه ثم اقرارتم بے اقرارو کتاسو تاسوید ایرخ خدا یہو خیمد او دیت اسطلاح کیا غیتا ناغینا بار دیو آدوکلو نپی غنبرانو سرا وانتم تشهدون تاسو گوین که ویده بیخ کل اقرار چی آمین دا کرو دعوه اتگر نخذیقشتی وانو تاسو سچلکو ثم انتم دیا تاسو هاولای تاسو تاسو تقتلون انفسكم لا حول ولا قوه الا بالله ظاهر تا samt ta su yahdia داخلا جري اقرار وك شمون با دعاوين قليل دفله سرا هم پر است اقرار مان تا سو گوانيه نو تا سو اخن کو ده اقرارونو داوجيد تقتلون انفسكم تا هم مذهب و اجن اختل یهودیان و منكم او باسه یو دل اختلا من دیارهم دقل کورننا تظاهرون علیهم امداد کروی ده بی خلاق بالعسن ده گناتا والعضوان او ده ظلم تطریق گناتا و ظلم کروی او پا دی طریقا دخ لاغی دا س بیان ته شامل ماتفحال کوي د دې یو دېانو نو خوه پاتې او درې وا دې هغه شته دې آيات نو خلاصه ده اول خدایا چې اول بنو اجنه اي دې ځانو تاسبه یو دېانو اجنه هم ما زبخاله زي مدا او عداوت جلاوتن كه بم نو يوبل منو لاس درې مدا و. استاسو بندیوان چا سر بندیوان شی استاسو یهودی چا سر بندیوان شی نمپا فدیعو پا تیسو بی اخلاسا هی نخدای ارتباد بمخدیات کن او درین بیارستو ری دیدلاو بانی دوی او پا درین اعمال کو مدینه منوارا که چکم یهودیان ناغخت قومون پا کی دو اسې وی یو دیان درته روانونه یو ته به بنېقه مدینه منوره کې چې اوس کم ځای کې میوزپل <سؤال> او دا پاسپورټ نیمه د تر د مديريه او دا قجیر بازار دی دلته کې بنېقه نوحاء دا مدینه منوره دنه او مسجه خدام کلی برینه د خدانو حقته يا قريه على حقا ايته د ويا او انت کې بن نذير سيدل او سم ده یو قالا قعد ابن عشرف يووديك مسلمان واجلع بارق علاوصه مشتاق او ده مدنين ايو اشباد مدلره مرخاطه طرفته يووالوك غربي سورك اغيطه لمنك باليهوديان وصيد الله غيطه بني قرع زوان نو بنيكين قاد عوانه حضورك مدني من اوالي طرعه او ده جنج ببر عشو نو ده بنيكين قاوه ايو الشيطاني كره انا ده اختيو نجو مدو يوود تاتي بني النزير او بانی قویزا او دا پا کدوارا نو دا یهوژیان او دا او دا غزور مبارک دا راقتون امخ که دا دا عرب و مشرکانم چه پا مدینه که سیدل دام دا قومنو یو تا با او سیدل تا خاضرات چه دا دید دارا پا مینز که پا شلگون و کرین را را را. و جنگون را روانس نو دا یهوژیان دا یویڈلی سر مرگیری او دا بل د بلی سره مرگیری دا اوس سره باندې پرېزم هر ګل او دا خزرجه سره باندې نذیر مرګ لري مددیدار هغه قانون چې بجنګو ما وختلې او ځان به د خپل دوستانو سره مرګ ورې به دوی سره مرګې شو نو په کارځمبکه دی واځي لایو او دوی ته حکم چې او ځان به تاسو به نوځ نه نا ولا اخر خدامته چې فلنيا به یې دا مختلف دوستان د خاطره بل دا وی هغه عربو با چې هغه خپل قب일리 په خپل قبيله باندې ضرور شونه داوی کورونه به روان کونکي مممر سره دا وی هغه مرګور کورونه به قرآن کې ځایږي حجانو یتای با هغه یو حجانو کورونه نور انوار کړل او جلاوتن به شپه کېږي دکب دي کسو غنی ولې شو دا هر نده بی پششری که فیسی راجم اکنه غبه اخلاس نخده خوی اجیبه ها خطل غلوی جرم اغی کم خده خده او جلاؤتنی اخکن دکورون مبین جرم اغی کم خده خده حکم ماد دو او چه بی بندیوان شنو پا فیسو را اخلاس اوه دیکی شیخان شه دیوی نمون تدعو کن نچی زمون هم مذبا چه سر بندیوان شنو پا فیسو بی را اخلاس اوه سنگو لے دا دا دا او یاسنده ایمان دی چې د دې کتاب معنی نه معنی او یا ایسه کتاب معنی ردیو جن دلته مخکی میثاق بنی اسرائیلو د بنی د اسرائیل نن داتې ریوادیه رښتې شوې او دلته میثاق حقونی یادای زکه په قانونم دا او د دا او د دې پرېشر کې متل دا زوږ د زماني یذيان نه بلته خطاب دی تو او اخذ معنی یا کېځان کا هغه وخت چې منږ د تاسوونهواده لا تسپپونه دما ن تو ی می وبلصه یعنی بیابل ختل بکي ولاته فردونونه ف کوم ن او بااسې خپل ځونونه یع خپل پرونه مندیاره کوم د خپلو پورونه جلاو تنکي بهسم خراتونم بیا اوتاسو غولین کوي د اقراف تن تاسو یو من جدي جوان چې زمون مشرانو د دې خبره پېتعارفو پس ثم انتم هاوนาย دې تاسو دی خلقو سره د دې اقرار ما تقتلون انفسکم تاسو وجنه فل غنہ فل زانه رختل حمل مزابا وتخرجون فريقا منکم من دیارهم او با سي او وdala د خپل قوم د کورونا تختلا دینوسکل فد دوستانه واسطه لپاره تظاهرون علیهم امداد کوي خلاف د دی بل اسم و عضوان په جناط د شمنه نظام مسره په جناط لار کې او زمن طلار کې تاسو مظاهره امداد کوي د دانی کاغانو نو ریته داس تظاهرون علیہم نو ظاهره ک خلاف د دغ شپولونو زور ازمایکه د دغ شپولونو خلاف اندت د دښمنانو د دین خلاف د دین له اسم بجوناته طریقه او د عضوان او د ظلم طریقه راوی د دښمنانو سر اندت نو ریپیخه واییاتکم قصا او غراش دا ورنه تاسو ته تا بنديان نو تفادوونه ختیه دا ورکه راغي په تاسو فلاسه اوی د پدې حکم کې تاسو زبرغان شئ چې هغه بندېوان ناشي کې بندېوان کینه سره دا چې د بندېوان کې دوه سبب تاسو جوړشي وې ځکه ربو محرم علیکم اخراجهم ا خاتا چې حرام نو دا نو دا او پتاسته کول دي نو کورونه وه د دشمنانو باندې دیوان کړو نو ا غاول شي د دنیا خطرنا چې د کورون نه جلاوه تنرا اغم خو کوول او اسي په ديخل خلاصا ل معامل ګنا بدل خلاصا او راغی نه رضیات نه کوي او دا اوخونه سخت قتل عقل له رحله ذکر نکره زکه چې اخراج د جناواتنی गुन्हा وا نا خطل خقد نو و دا ذکر داغ نه هم نا نا پتو نو نه د کتاب آئے ایمان نه تاسو په باز کتاب تل تخپل کتاب په باز مسلو ایمان نه ورې من نه وتخرو د باب او کفر کوي انکار کوي د باز کتاب تل نه د خپل کتاب دو مسلې نه نه من او یو مسالې معنی زه مسالې دا چې د یو بل قتلونه نه کوي تاسو هغه نه منلا زه مدا چې یو بل بل وته نن نو باسه هغه تاسو نه منلا مدا چې یو بل بد دیوان د خلاصه نه دا منلا نه آیا ایمان نه ورې په ماز کتاب فل او تکرون د باب انکار کوي دا باغونه ایمان دا پارا خدا ضرور چې چه سره بطول احکام دا خپل دین منی اگر ایمان معتبر نده چې سمونی او سنمونی نو دا داس قوم خان چه خپل دا خپل کتاب سخبر منی و سنمونی دا داس قوم سزا خدا را چه د دوزخ کی دیو سو رزو سزا کافی نده اینا را فما جزاؤ من یقفل و ذارک من کن نده داغه خلکو چې ښکایدا کار پتاس کی ان ماګردادا خيزه ژوند په حيات دنیا اگر اسوایر ته جن د دنیا چی داغه خلکو سزا په دنیا کې رسوېره دی وراسو شي ذلیله شي فارمش د دنیا عذاب کولې کل کله نه اخرت کې خدای نشه راشي یومل قیامت او پرځ د قیامت يردون الى شد العذاب دي د بوتلي عذاب تا و من الله غافلا ندس ري ط به خبره ان ما تعملون دداكارون نچ کار اگر اسوا شو دنيته نه قوه تل دزرګران منال باي حضور اتاک دزرناغه نیو زنانان مسلمان او د زرګر نه کلیه شیطان یو دیواري ارسته لمن یو لولو پټي پورې وتا دل او څنګه د ځان نه نه خاوا یعې د ګفتن سو پرته دونه د یلغو چې نه قاضي زمدا لمنې ته تشوا حال تمه او ویرا کڅوې شوې د بل دیو مسلمانان روانو بازار ته وزور دي یوودی ما سره داسه چلوک هغه سره تورو هغه یوودی یو پټیا نو په بازار ورو غو مسلمانان هغه یوودیان پرایده نشو هغه مسلمانان ته کی شي وزور ته ساده وزور ته کوله سره مسلمانان دټول دغیو مدرسه او بیت المدراس کوله راځمکه ورته ایمان د ورې کوي ارتای بدر کې واسو صاحبان مرګو سپتا کې داران ورته نه یم نه ورکه به سلام شو ری درې زه ته مهمه تنه جنته پیاس وساری به استف اپ کولا اخر ته خاص لبان النذیر دي شي تاره مسول زله فسادونه وکړو زه ورته پاتہ زور پاتہ اوسه تاسو اورګاسان ناشي زمون درې مليان د سرابه حسو کې نکم طرق نن غن پرکو خطول امام نور او کتا سم کړه کنه نو تری نه خپل حان ریډي راکړه په دې کسانو چلے هی وی تاسو سره چړې وي او دې چرښنه بس حضرتی بدر راکمه مزره پاک ورته تری پاک ورته احره علي ګرغد دې زکه غلا دېادس زکه ما خپل دې په اوس سره ریست د دل <سؤال> پکینه من مشران ناجما کیږي دی د خلافات ناسکو حضرت ابوبکر امار ফারুক او حضرت عثمان مرثاو یو سریفه دی د غته اور خلا دی دبار د کالانه پرزور پاک اور ورغو پاک توحید علا ځلی په مذا فاصله لا اغه د نور نور مرقصلا ځکه دا زميله فاصله او د دننیو مینا اغه پی شزور پاک او جنور ور وستل مهاسره بس اغیی دویتر لا وطن اطریقا او صورت براش مستقل پاتیشتا مفارا دیبنی قرعزو و غبر مدلہ داد عرب و مشرکان بیر آرست تا جنگ خندق کی پنزیش د مسلمانان مخاصرہ چکردوان صادر النظیر واسلو دی غداو اغیی خوزی لرکلل او بے حضور پاک دیت نه را تاکت اخير باكوله قتل سلورس وكسانو ده جنوال خلق ما شمان زرانا يقفره باقلن او ده, ده جنوال سلورس ويقاتل درو وارا قومون اقلو ده مدينين رسواه قفل ده دنیا کی رسواه شو اقلو ايو غي همان ده مدينو باقلسو زل رسواه شو دمرا لو اقوم او اسسي حكومت جور شو تا زد ونمزا ركالا دلو حكومت مو. امین شا در آیو پشکلو سی دل دی اوسم دی زیبا زیچی دینو در آیت پشکل دی جین اوسم آ وقت بحیبت دی دا امریکا دی تلاس والی چه خلقی سامن و باس کنو باس پور جن دی دا امریکی پہ انداد دی چه وقت نصر ختم کر دی تیٹس ختم کر دی هتلر ختم کر دی امین شا اللہ چه ختم دشی تو مسلمانان اکی اسلام را مو نغیو رستو شوید نخلی وی فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم فما جزاؤ صد بدل من بآچا یفعل چه کئی ذالک داکا منکم پتاسو کی الا مگر داسا زیدہ خزجن فی الحیات الدنیا رسوائی پا جند دنیا کی ویوم القیامة او پرزد یردون بودت لی شبی الہ شد العذاب یو صح عذاب تا اذا دوزخ عذاب دیں ومن الله نبی خدای پاک بغافل ان بے خبرا اما تعملون نارک آرون نچکاوی اتاس خدای پاک بے خبرا مرد اتصارا سے محفوظ دیں اولائک الذین دعا خلکتے اشتراول حیات ک دې غرش دې ژوند د دنیا بل اخرته پایوځ د اخرت د دنیا حرام حلال لازم کوي اخرت نه له ت ورکړه د اخرت خرصو ته یوځي د دنیا اخرت خرصو دی چې سړی عذاب تختلو ali په سر نه عذاب سيزونه ali که حرام او حلال تمستري دي نو دنیا ورشته اخرته نه پخ که کڅړې دنیاو ګټي او آخرت هم ګټي پدې راغلا و چې سړی دنیاو ګټي آخرت ته دیلی دا ډېر زیات پیروي ذکر یو سور از جن فکر کې او دا ریلی جن فکرنه کې او ديني یعنی يهوديان په آخرت مني او عيسایان چې مانه او بیا دا اقرار کاه قیامت جسمانی يهودني لکسر نه چې مون منو منتقدې شکر به نه سانا به پورته کې اویسایانوی ارواح دو دو بارا جنگی کی بدن لاک اولایک الازین اشتراؤل حیات الدنیا داگ خلق تیچی دیا غشت دی جنگ دنیا تحکر دی جنگ دنیا دل آخرا مقابل دا آخرت کیا پا عوض دا آخرت کی خلاه متاسو ایچی اصور دی عذاب دی دا دا سی عذاب فامی شده خلاه قفف فانهم العذاب نبا شي سپکې د عذاب ولا من سرون ندد بي امداد کړي لا باندې شي اوس یو څو نه چې امام واعظی فاریستي شي ویلي دا ور وېمو دا به خدای وکول فاریستي شي پر راړې او سلسله د بیان کې اکتبو صالح السلام قجدا رشتي شي ویلي نه په کتاب کې پددي احد دا یادول د طاره د مبارز د دوباره یادونه له طاره ما پیغمبران د لی ګلې د همेशा اخرې پیغمبر پیغمبر اسلام علی سلام د تو بني اسرایل او در اګډنور کثافت کده یاد شي ونی دې پیغمبرانو در تریاط کړه څو دې پیغمبرانو سره څو چل کړل سر مجلدي او سرمن کارګر نجیا مریض ډاکټر للار شي او طبيب لا او ډاکټر داسې په دې نو څنډه ورلوښې دی او غواړ ډاکټر تم کنزلي کیه قتل کی دا مریض په خشي استعاده مریضانو ته ځاندي چې خپل معالجین سره مداصلو کوي خدای وي ولقد اعطينا موسل کتاب بيشك ورکړ موسی من علی سلام ته کتاب لا طاعات تراطو له دینه پکې ذکر وي لقد تینا اقمن با بهی رالی گلد من پستدنا بر رسول رسولان سات پساتم رسولان والی گلدی دا کتاب دا تالیمات و دا بیان دا پارا او پاس دا احدون و یادول دا پارا او آخری پیغمبر و آتینا ورکل من عیسی البینات معجزی سرگن دے تا دا بی آخری پیغمبر اسرائیلی پیغمبر دی عیسیٰ علیہ السلام آخری وزا موسیٰ و دی عیسیٰ علیہ السلام پر میانز که سلو سر پیغمبران تھی وی موسیٰ السلام نشورو او پیغمبران میرا علی گلی یکی بادی دیگری تر عیسیٰ علیہ السلام پور ستا سپا قوم کی تک اپو بنی اسرائیلو کی آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دی دا تخاتمتو انبیاء بنی اسرائیلو ای دا بنی اسرائیلو دا پیغمبرانو آخری خاتم ورکرومون عیسا زوید مریم تا دسار مور یادی چه سو کلوی جی پلا ری انه ناغ پیغمبر دی چه بی پلا و د دی نا عیسا زوید مریم عیسا تا عیسا یان یسوع وی او آم مصیف او عربی کیور مریم مریم مانا آبدا عبادت گزارا دخوة پاک البینات معجزین ورکڑه وی اما ایدن خانچه براتل دار زمانک ملی جمدی کرو دی ما درزاد لاندی رود کرو دی برگی جور کرو دی دخوة پاک کا حکم دخط نده مرغی جوڑک لوا بلزولا تو این آشنا معجزین ورکڑه وی وآیدناه بروح القدس تاید کرو منگده حفاظت کرو مونددو پروخ الخدس روخ الخدس جبریل علیه السلام تغای پا مشور قول دا به دس سراو دا دس ساتنا با قول دا بنی اسرائیلونا ذکر به یهودیان و بنی عصار علیه سلام تا دجال وی حر پیغم برخ قل قوم طویلی دی دجال برازی نوچی عصار علیه سلام را غدا ناشنا کارون ایساد دن که با یهودیان و دشمنان شو ذکر دبور ورته نسیت که ریدا غبجلی نه یوه دس بادشاہ هغه عاماده کده د قطن ته او ګرطاره ایس آیاوند په شان زراور د ستر اوی ګرطاره کده د سپانسیک ان نو یاکم مفتانو ایس علی سلام وی قطن جا زرمان د رسول هغه پاک مبارک لړی رئاسته او بشرف سره د پات داسه فارس پکه وی و او نابیه تر کی منظرونه لیداره دن تاسپایان لیکلند په مختلفه جګو کې دن ته یونیو دن تاسپایان تلرګیو و دل ته لتاور کا دل ته دا چا لشدن ته دولس منظرې جو کړي دي رجال نو دل تکي به پامځیک اوماتل کته ښانظوراندو هغه کدا درو وه اغه دې اسلام سلام یو یو ستوځنه دی اجازه کوي چې څوک یې اسلام سلام بیان په لاتو واله دی د عزت کو کو څوک یې هغه خړینې ازبین باندې پیغمبر به خدا په طرف دا عزت ومني یو انسان چې خلق پلتو وي اغه ستاره په خړونی شي بوله دایا الله ساسه د اخی ها یو طرف تا یو سڑی وائی آغا پا سولی باندشو او طرف ته سڑی د سولی دا لرگیر آلیو پا خلیف کولائی نو دا خدا مطلب دا چھتا پی خوشان ہے یو ورور د چاسو پچارو وائی او دا چارو الا پخی ٹکیم دا سپری دی پچارو وائیو چارو پا کی پری دی نو تو بوارجی دا چارو برا دیخ کولی دی پاسر بیک دی کناول با دا چارو ماہ تکی یو طرف پر دا کیدوی چې په کراس په سلیب کې د قشانه ورانده بل طرف را کراس راوالې په سړې کې د غاړې ته واچې ګولې په جندې نه خ جوړه کې په خبرې جوړ کې خدای دې را مطلب دې چې په دې کراس ډېر زیات فشار نه شکر دې چې د منګر په مشر تدریس ولې دې زه هم د کراس ما طول غوړی سلیب ما طول غوړی چې دې نشانه السلام استاد او تقریرته داز نه هما خطلو هما طلبو ولكن شم بهانا من الذين اختلفوا فيه لا في شت منه ما لهم به من علم الا دع شعب قرعه عالم استاد يو يساي تقدر تم جدا في دم چلي كاسمانه وسله شيوي ده كاسه ما طولوري قولوا انه وانه تاسو په خوشاله ديول کی او چارم بس او کولو کچی ستاپ لاری و جلو او توپک باتوزان فرساتی چی ستانی کتو و جلوشی او توپک و ماتو نو دیخ کولو اخ مطلع جا چی شکر بچی عیسی علیہ السلام سرداد شدر خان وآطینا ایسا من مریم البینات مور کرو عیسی علیہ السلام چی زوید مریم دی موجزی سرگن دی وایدناه بروح القدس بیوی روح القدس مشور داشت جبریل ایسالیم من دی یا بنا مرای کرا وی دری خدا یا اندی یو غد خدای چی دی اگه اسلی اگه پلاب دی ویم خدای چی دی اگه ازویدی ایسان ایسالیم دری خدای روح القدس ندا دری خدا یا اندی ندا دری وعلا دی دا یو بین دری دی ندی تا توحید تی تسلیس وی دری یو یو دری کیجی کی؟ تا خدا یو ما شونم تپوسو کچی دری یونی او یو دری دی. ها چه ده دریونا یو لرفو یهودیان امرکا نو سو پاتیشو نیمگڑی دو بطا تین تاتیشو نو با دو بطا تین خدا یونا دی نای؟ نو یونا دا دا سی اخیده دا چه دیو بی پاکپل نتیگی چه تا پوس دیکی یا لکا دریو یوی تاس خدا یو مانای کدری ووی دریوی خدا دری بی یو دی نو دیتا اخنوم بوی یو اخنوم دی یو حسد آغا پلار دی بلا حسد آ دره ما ایسا ده اغا روح القدس ده نو دره ما کن روح القدس وی کنه مریم ده نو دره یوی یا یو دره نو ده فلسفه قدیمانی طول دستانسانان خان ده تخوانی فلسفرانم خان ده و سنیم خان ده یو دست کن جماعت ده دین جماعته لگتا هوایا چه یو دره یوی یو دره یوی نو دره خود رید یو دا یو دیونم ده دی. آداد خدا سیده دره ده عدده لیساب دا خو یا چړلک دروږي یا چړلک دو جمع دو څار راځي څرته با پن چونو وي که په ټول دنیا کې وګورې دا به څوک دو جمع دو پن شو نو ته یو جمع یو جمع یو مساوي که دا دنیا کې دا فلسفه جوړه په دجهان کې ستانه چې یو جمع یاو جمع یاو دینو شو دا تین مساوي یو شو څنګه مو په نا خو نه ست دینه جمیتی ده نه جمراره نه او قدیمه نه ده رخص فلسفه ده نه ده اطلاعه نه ده ته تاور ټول <سؤال> خلک ثاني د چدی په تاسو کې موږ تدینه پیغو به زمونږ دین نه ازبه بغیر ازبانه موږ پیغو نه چ په دین نامه سری پیګي نه ده عقيده سنلری عقيده خدای غزیز لری چې ته پیږی چې دا حق ته چې پیږی په نه یاو دري او دري یاو کیدل کتا سفره یاو ما نه ندرې موه او ک درې ما نه نو ک دا ځانه فشار شه منی تری ویدیا درې نه خیدې دا نو په کلیپا حبانه درې د پښو دا نو سړمې یاو د بی فرې بند د بی فرې بند د بی فرې د دې لیکي باپ بیٹا او رو خودس فا وایبنا واطینا ای سنمر جمال او ریس آیا نو مزب مکت خان ده بچه دا سشیده دا خلاک ایدو موخیار گانی لا را موتوری جوڑی فاقی ده سبا تا خوما شو ممنون لا را جوڑی موتوری جوڑی دا حضرت خیت غم ده حضرت خیت ها فراس کار او د خواهشات چې سمره دبل دوڑی جوڑی ده تول دا حضرت خیت غم ده ای جامین آشنات جوڑی ده بدن غم کلاره موټرياس پومه تخییر جنان کوي چې تر دانه معنی مقرل فصل یا ما دنیا تم پیدا کړ یا چې خپل دومره وتاره محصوبه اوري د روح دغه څه کې نيسته فواتینا ایسلام علیه السلام عیسی علیه السلام د خپل پیغمو در دنیا زم یقینا نشټوني دغه خاور نه پات چې کوم عیسی الیس عیسایا نه پوري تهلی یا يهوديان تهلی و ا کینای سمنا ماره یم له بغینا موږ ورکیو استاد وی د مریم ته معجزي سرګندې وای الله تعید کړو نو ناغا حفاظت کړو امتاک کړو نو ناغا په مرگیتیا د روح شود سره او القدس ور سره پیدا کیدو نو تر اسمان خته دوه په حفاظت ده که نو خوده وای استاس عادت صدی چې دغه پیغمبران لاغلی دی وادي د پیادې کړی دی اپا کلم ما جاءکم آیا هر واری چرا غلی ده تاسو پا تا رسولون یا پیغمبر بی ما پا اغا احکامو لا تهوان خسکن چه نبا غستل ستاسو نفسونو اغا احکام بدرتی یا پیغمبر پیش کرن چه ستاسو با نفس تخواشن با خلافو نیست تاسو با تکبرو کو تکبر دا وجه نبا ممکارو کو نمانو ده نفا فریخا که زبتم دا یو دلیم کو تکذیب کردی در غجنم برتویلی دی دیر ویر دل دا پیغمبرانو تاسو در غجنہ گانلی دا و فریقا تقتلون او یو دلن بجلی دا اکا زبط مازیسی غاو تقتلون مزاری ذکر یعنی وجنے زکر چی دا وجل و ارادہ کی حضور پاک وسم شامل دی اگنور پیغمبرانو تیر شدی دی وسم پورستاس ارادی چې وجل کاوی یعنی د حضور پاک زہر ورکلی دی پنار ورطناستی داکو بقیر حضور پاک سا ففریقم کاندبتون دیوڈالیم تکزیب کریو دروغم بیلی دی و فریق درغجنم برطویلی دی و فریقم تقتلوگ آیاوڈالا مجلل و الله و اتماعیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی علی و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا قلوبنا ظلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يقومون فقليلا ما يقومون هذا يقوم بإيقافة هذا آيات في السلسلة في غذيان سأخبر قابل في غذور في حضور الدكتة سأخبر بأساسياته د دې یوه جن په دې سره کتابون زیاد سيولې مشرکان د عربو د دینه زیات او د مسلمانان د متاثر کیدو بیا را نو څرط په یو یو بیان کول دي پختل د لارې پختل يهوديت او د پیغمبرانو او اولاد په پختل ځان دې زیات غاوره ځانته حق لري وزدانې د پدې دوستان غنلو د جنټې کډان خوړ پاکیو او عید بیان یوسر لاس ایبونه بیان شو د امرم بيچو دغه په قانون ایبونه چې د خپل پیغمبرام سره سکیډ اوس بازیا غ بیانې چې زمونږ پیغمبر په زمانہ کې وې تکون ویو مخکې دا د اونو کراتي د جنټې کډان نو یوسره ز د دوزخ ته زو به په جنت تورو نو پر پاکه غری خبر یاد کړی چې دا د بلونه چا کی دې د نبر زحقابل نه دی خدای نه شب زحقابل خبي وي یو پینده سمعې پر پاکي بیانای وقالو ويوم ديام فجواب د مسلمانانو کې چې دوی تدویرې شي ایمان نورې د حضور پاک خبر نورې نو دویس آئی قلون بنا غلف ظلون زمون جرندو دی پا پردو کی روز غلف دارا بے پا قیدو که که دا اغلاق جمشی نمانا دادا چه پا پردو کی بند بی یعنی خپل دین مضبوط تے مون پا خپل عقیدبان مضبوط تیو استاسو خبر او استاسو دا پیغمبر خبر پا مون گا سر نکای لکا بنده دروازه یې تیا بندې ته څو بار نه نشینې نو د مو زونه په پردو کې دي نو باندې د بار خبره سره اثر نه کوي موز تا سوبې د نن نه متاثر کېږي خدای وایي پردی نه ني د زنګ نور په اول شي د ظلامت نو کول جمال اغلب شي چیز زمون پا پردو کی, پا کی پر دی پا غلافونو کی دی غلاف پردیتا وی کننه قرآن شریف دی غلاف تی او که غلف جمع دی غلاف شنو غلف تی تخیفا غلفي لکی گئی دو دا غلافونو دی دا زمون دا دا دا زمون خزانی دی العالم علم زمون زمونو که پخپلہ دی دا علمونو پرات دی منگستاس علم تاجبشتا استاس پیغمبر نبی مانا داشتا وقالو وی یهودیان جواب دا مسلمانانو کې چکم وقت ورطا دا دعوت او دا تبلیغ پیغام برشی نبی وی حلول بنا غلف زون زمین خزانی دی دا علم زمین تاسو تا زبنشت نبی مانا داشتا وی یهودیان حلول بنا غلف زون زمین تا پردو کی دی دا بار خبرنا و دیمه معنا ده سو و یو جان زونه زبن خزانی دي د ایمونو موږ سرختنه یې ذخیره ده ان ترطره تاسه ان تمجب د خوړو نه خزانه او نه پکارونکی دی بلکې د لعنت ظهورت والسی دی زن زنده اثر ده یو شیشه چې زنګوالش نه یې عکس نحکاری یو سپنه چې زنګوالش نه غوډی کارش نو خدای وی بل خزانی نو دی دا علم بل لاناهم اللہ خدای لعنت ورولی دی تدویر بے کفر پس امد دا کفر بدویر یعنی خدای تاک چا سرس ذاتیات نکی خدای دی دا تدو عملونو د وجنا دی پزرونو دا لعنت پر دی دی نتاکی علمشتان اونو دا ما زکر نو تاثیر پیچی الزنوالي هناك دار لنا نحكاري دا بحضور الطاق دخل العلوم رانا بقران شريفه دائد بعد ذلك تذلك عكسنا روالي ذكرتش شداز غزنوالي دخل كده دي شداز رصافه ندو خيار سريد تي اغا حق تود دي اغا دارشا دخلين تياداش فمالي مهداتي دا دي زنان اغا زنوالي اميني ریکه عکاس ورانما مشکالی کڼ ورور ته مخامخ کې عمر انده شیشه کې نفقاری حضور پاک د مرده راهداه د هغه تعلیمات د دې پرونو کې زکا سر نه کوي چې د دې زړون زنواليدي بل نه انهم الله بلک لامت قال یقل جخدیتہ کو دی ملعون قیدت راقا ویلا سبتفرینن پس د ګفر د دی دی ګور هغه هم ددي دا عملون نه کږه شه د قادار چې سری غنا کوي نو دا داگوناونه دووره برته کولاېي زریخ د کېږي د رو پا چې سری غونو کې د ره کې داغ لي هغه دا غرورو فرېږې فورېږ فرېږي ز تو شي بیا د خداات خبره تدي بیا د مویانه خبره پېخان داې و خلک تې د دا شي خانته ګوره کله ورتهوزگار وي کله ورتن ناپه وئ کله و طرحه پسند و کله و طرحه کې نه پیږي خلک څه دی او بي څه ني خلاصونه ته وختونه ژوندودسته دې ته ابي الکمون د سپومنه ستاه ته نه ویلو سپومنه ته نه ترسم الله توراغا خو موږګه موږ سره بل نه انا بل کې كثير قد طابت بي بك فهم اصابت بكفر كم ايمان نوري يعني كم خبر يبني هذا خبري فورنا مني او كم ايمان خداي فليس معتبر مني دين مني موتبر يسوي طوري فور ايماني كسلي استنا في ديري اوصلك اتيامني ولسنموني يا شلموني बेकार مني وچنا سړی تاسو لکه د مونږ نه کم سنمنوني نه غيمان غوډه سي نه وي تقليل ما يمنو ددارجه دا انا سردار وي وي دا زګوم استمر قسمه دي یوه نظر دې تاسو پر روحانه د شيشي په شان چای کی عکس رازي هغه وېدې قصيرات په شان د دې په شان دا مص... د مسلمانولو دي جمع خپلته پر کې باندې دا نکافرزور درم منګوست وی الاوره دا منافق زور وی درم په چا پپروته نا الاوره د نسمد مصفحته و دا غ سري دي چې ایمانم پکېونه فاكم پکې ایمان یې ډنګاوله چې خپل سره په جلسه کې یوځه شینو یا ها ها ها د او موږ د باسیګ او چې زان دفتر تلاش دکان تلاشي ماغه نفاق شروع کی نو ده تنسفحزلوهي تا تابلونو پروپو وي با دقزردا سمسان ليلة كدا ماس خاچه پالاسرا خطيليا تخبا هره كوينم يوزهوهي بي بي غالب شونا زوهي نخو سخاشي وكو مينا بي غالب شو اسلاحي وشونا في بي بيس وي کالتخا نسان او داني دا نو دا غدع غلطه قرتش پال <سؤال> سمای بیانای وی تاس واه خلک ني چې د دې حضور پاک د خپل مخک او د دې د دې ټول مبارک کتاب دراته له مخک چې ستاسو سب جنګونو د کافرانو سلام نو د دې په مخ په سوالونو کول د قرئان چې چرته به ارم سره جنش مشرکانو سلام وی بل اسو ذکر د خدای د هر خلې رستنی احمد اخر الزمان په خاطر نه غلا خاطر نه او دا موږ له کتاب څخه تیرا او دشمنان هم پدې یارو چې ګورو استفې ان بر روانې موږ غو سره یو عباده تاسره جنګو متا سودا دا دا چې وسره نو سارینا انکار کاه خدای وو ولما جاءهم هرکل چې راوي دی یو د یانو من عند الله دا کتاب د خدای له طرفه زمونږه کتاب یې مصدق الایمان هم تصدیق کيده اغه کتاب چې دوی سره وي په بنیاد دي اسولي خبره ستاسو کتاب کې ټوله توحید ذکر دي د پیغمبرانو ذکر دي د معجزاتو ذکر دي اغه تعلیمات ټول کلي دي او دې کتاب کې ما غلي د ستاسو زده کتاب مطابق تدای سره نو چې سړی دې هم تعارض نه انکار کيده کی حقیقت کیا بدل نه انکار کړي وی تسلیق کئی موافقت کئی برابری خوری دا کتاب ستاسو د کتاب سارا وی چراغی وکانو دا یهودیان من قبلو وان دی در اطلود دی کتابنا وان دی در پیغمبرنا یستفتقون طلب دا فتح دیکو دا خودی پاکنا علالوزین کفرو فکافعانا تا صباوی خدا یا در اسطیقی غمبر بخاطرہ دا حدیث شریف تے مستدرک دا حاکم کی بے حقیقی مصرد احمد کی تفسیر در منصور کی دا تون لو آیات جمع دیو یس اتیقونا تالت دا فتح بے قو بے غزور پا مخ آنامونا او روایت یا صحابی نسلمین نقیس یا بچ یہودی صرف پا مدینہ کی زپلار میں او زنو نو ده قیامت سا خبر رالا مشرکانو ده قیامت نمانو و ده ورتوی قیامت حق ته وی صده وی او پیغمبر را روان ده اسبه سرگنديه ده اغروز نزده اما ده قیامت ده حقانیت دلائل تاسطه بیانه وی او پیغمبر را وی نو اغلب لارا و ترمی ورتوی او پیغمبر کنه نازی وی ما تا اشعرف را وی دیب بلا بلاشیو نیچه او پیغمبر د زه وزور په اخره سرګم کوم مدینه ته اجازه کوم مونږ ورمل مان هم ترور وزهغه غلوالل چې دا په پیغمبر دي چې تا ما کوي نو کڅه شو ما ته وینا نه دی غبل هغه کبس پرانګل دی په جهان دی وخت عالم اسلام دی دا د چا کلمه دیوري دا یو شخصفته دی هغه شخصیت دی و یکم مختار فقط نکا خپی جن قسم دی یوجان ازغر پاک خپی جن ایستایان پی جن خوستر ضربتی نو ورته یرازه ده هدایت لارتا موسی علی السلام حق غمبر غنه نو ولی غنه کا نسرذ موجین زموته غمبر کل تانی ما بے شک نو زمون دا پیغمبر دارین احقل تعلیمات دی او که نی منه اخو دی موسیٰ علیہ السلام منه نو چه دا کمی خبر دا وجه السلام منه او عیسیٰ علیہ السلام منه اگر زمون ته پیغمبر کی راگین سو سو شانا باندی دیاد دی او دی. استازو کی تا تورات شریف کی دی دا تورات بدری قسم نسقی دی یو کی دی زمان پس پا یو پیغمبر رازی مح مح بلا غنومی مح مح مح محمد مانا مبارک یا مبارک پیغمبر را روان ایو نستکه دې ما این پس پیغمبر را روان دې ما ایت ما ایت بداله وی محمد او تو انجیل کې دې زمانہ تاسو پیغمبر را روان فارخليتس بداله فارخليتس مانا احمد دا خدای ډیر سنه او یوم دو حضور نو احمد دو مبشیرم لرسولیاتی بعد اسمه احمد نویتا دیتونو کتابونو کتا ذکر زمونو تو کتاب کی دراتنو کی پیغمبر ذکر نشتا عیسی علیہ السلام برازی و قیمت نزدی فارخ مخکنی پیغمبر دی نوی نشتا خانو خود ایوائی ولما جاہم حاکرچ دی دی تراغی کتاب من عند الله. دا کتاب د خريرا دا طرفه مصدق انځه قرآن شریف ټول جهان لپاره را روان دی مصدق موافقت کړي لېما ما هم ا کتاب سره چې دی سره په بنیادی خبرو کې هغه زيته چې دی وره سره زيته کې وکړي وکړي وکړو من قبل وره د دې کتاب او د حضور پاک نه یې سکتحو طلب د فتح د دې کا او د خدننا دې کتاب د